Ось він поганен, а наступив ногою на цареградський меч. Щит свій черлений прибив на воротах Вселенського Града. Ще не віддав, що Василій Македонянин за це назове його пригордим каганом північних скіфів. Та знову перевертається в ньому думка. Може за цей покараний його син? Тільки навіщо ж карати невинне дитя, а не його? Вочевидь, тут перемагає сила. В кого сила? того перемога. Цар Борис став повним владцею по тому, як вирішив прийняти християнську віру для свого народу. Тепер за ним, царем-християнином, увесь християнський люд. Віра та карає усіх, хто виявляє непослуг до Бога і до царя, карає як на цьому, так і на тому світі. Болгарські бояри не хотіли ні Бога, ні царя-єдиновладця, жадали мати своїх богів і бути самими владиками у своїх отчинах. Правильно зробив Борис. Де багато богів, там багато і велиможців, кожен з яких хоче переважити іншого. Так діється повсюди, так ведеться і в слов'янських землях. Слов'янський люд роз'єднаний різними кумирами. Отож, виходить, треба мати єдиного бога для всіх племен і для усіх людей. Ось вона, та сила, єдність якої бояться болгарські коромольники і яку збагнув цар Борис. Оскольд тепер знає її, хоче стати авдономом у своїй землі, чи не так, як зробив Борис. Тільки жутів розливії ромеї прийдуть як добрі сусіди-гості, та й випхнуть із власної хати. Бережися, Оскольде. Осторож себе надійно. Ромеї дивляться на світ за грибущими очима. не встигнуть якомусь Краю прийняти віру їхнього бога як відразу ж пошлють туди свої легіони. Ось і тепер. Як тільки Оскольд поганин стане з дружиною під Переяславцем, ромейські рати підуть на Дунай, і цар Борис опиниться в лебетах цареграда. А Вишеслав, що буде з Вишеславом? Пакло в скронях, в очах різало ніби різачкою. Усе умів розважити, для усіх умів знайти вихід і раду. Окрім того, що стосується Вишеслава. Мамо, заспіваю ту пісню, що колись у вежах співала. Славина здригнулась, пильно глянула в закам'яніле воскове обличчя сина. Що з ним? Забула вже свої пісні, сину. Ні, ні, не забула їх, не могла співати. У горлі і в грудях щось давило, ніби перетягло її тіло пекучим залізним бугом, а в голові. Жодного слова не зроджувала пам'ять. Усе було, наче спечене, сплутане. Бач, знову згадав оті кляки вежі. Її пісні згадав. Хіба ж то був спів. стогін без надії, що трималася у сітях її душі, Відча і розпука. А може через ті голосіння вони й вижили, Бо поринали у хмільне забуття. Співала тільки славина. Дитя думало щось своє, бавлячись коло вогнища. Ніби зараз бачила його, І вже якась давня пісня зринала в ній, Але її раптом заспіває хтось інший, Осколь чи що? Сумно, протяжисто звучить голос його В сутіння грибниці. Летів голуб понад морем, Падав в море пити, Тяжко-важко сиротині І з чужими жити. Славина вперше чула, Як співає її скалко. Ба, не співанка то була, а тихе ридання. Мої очі самі плакали, якби могла, підставила б свої плечі під ваготу скольздового горя. Якби ж могла, забрала б його біду в своє серце, леле, заступниця дитячих душ, поможи йому. Ох, щедро вділила вона йому своєї любові. Нелегкі путі через те стеляться перед ним, бо серце «Найгірший порадник державному мужеві, в ньому ж бо завжди нуртує сум'яття і сумніви, від них же википає мозок». А вона думала, «Оберіг, Оскольд, своє серце від слабостей людських, леле, не вберіг!» «Встань, Оскольде», – раптом сказала Славина, «Підемо до нашого роду, до дідів підемо». Осколь журно подивився на її рішучий вид, підвівся. Ще не знала чому, але відчувала, що в цю хвилину Аскольд має говорити зі своїми прадідами. Ніби нічого й не змінилося на обійсті оболонського рибаря Соловія. Все той жароблений, непідклітій дім стояв міцно, не скособочився й не присів. Тільки дах поріз зеленим мохом. І той самий високий ганок із двома стовпцями, що підпирали різблену причилкову вежицю. Ніби не змінилися й діди були такі ж старезні, кремезні і непоспішливі. Тільки у Соловії ніби побільшала голова, у сваруна зовсім збіліли сиві вуса, а в Німані порідшала невеличка борідка і блищала, як мідний таріль лисина. І все ж подвір'я видавалося пусткою. Лелече гніздо було порожнє. Посланці богині Лелі Лелеке не повертали щастя в дім Соловія. Оскольд ніколи не бачив цих дідів, знав про них від матері. Бусл не любив згадувати свого старого гнізда, воно для нього тепер було за низьким. Втомлено зійшов Оскольд із коня, низько вклонився пращурам своїм. Ті не зворухнулись. Славина кинулась до Соловія. «Це ж скалко наш діду, не впізнав?» «Чому?» «Упізнав», – прогурчав старий, – «як не пізнати орла в небі?» «Горе у нього», – почала Славина Ніби до цього не оповідала про це сто разів дідам і братам своїм. Ізотко та Гордославу і всім іншим оболонським кривнякам. Соловій труснув білою гривою вирік. Нехай князь пошле до Переяславця на Дунай велику сольбу, ми підемо туди. Старі ми вже, і наш час вийшов, хочемо померти з честю. Але що ви скажете, осколь не міг тямити до боярчи до Бориса, має йти сольбав Переяславець. «З добрим словом підемо. Готуй, княже, багато дарницю їхнім боярам, ми умовимо їх у трьох, і ще й дуба вирвемо, силу у нас вистачить. Ого, вистачить!» – толкували слобожани, що зібрались довкола. «А що, у мене око бачить на три поприща. Сварони зараз під кову зігне, і німання ще такі сіті сплете, що можна пів Дніпра перегородить. Наші онуки вмить перегребуть і Дніпер і Руське море», – твердо докінчив Соловій. А вже ж, хай йдуть, гомоніли оболонці, Мо наші боги їм так наврочили. Соловій той знає, віщий старець. Гірко люденька заскров свою. Наступного дня на світанку з оболонів Відпливло униз по Дніпру кілька човнів. В них на кормі сиділи соловій, сварун і німаня. Оболонські рибарі і сини Доброгніви, Істок та Гордослав на всю широчинь Своїх могутніх рамен рвали веслами Дніпрову хвилю. Оскольдове серце тужило. Навіщо вони туди йдуть? Вишеслава вже ніхто не порятує, навіть мама Славина. Сидів у теремі на Києвій горі, і сиві у журбі, у безнадійній надії. Може трапиться якесь диво, і сина його викрадуть у тих підступних бояр. Вже й весна минула, наступила й друга, гуляли великі води на Дніпрі, і поверталися з вирою густі лебедині зграї. І падали на тихі плеса в Болонських озер, і біле світіння йшло від них в короткі весняні ночі, коли клекотом клекотала велика любов на київських горбах, у дібровах, у гаях, у плавнях, у лозняках та очеретах шурхотіли молоді вітри, шелестіли пошепти. І ось одного весняного дня на подільському торжищі рознісся поголос. То не лебеді, то чисті душі пращурів повернулися Солові з братами. «Як це? У болгарській землі головами наклали, а Вишислав на спесі царському й понині стерчить. Хто бачив теє? Боярин Олій з Білобережжя і купчина Скоптій щойно повернувся з водіями знизу. На торговищі топився юрмився київський люд, наставляв вуха, витягував шию, ловив перешепти, притискувався поближче до старого усляра, який тривожно бринів струнами». Сидів він на розталеному поверх трави кожусі, повертав вухом до людського гомону. Вітер балився сивим клочем його чуприни, гаряче сонце витискувало блискітки роси і зморшкувати й шкіри обличчя. Брови дерлися на лоба, чого чорні провалля очей ставали ще чорнішими і ще глибшими. Знову дерінчали струни гусел і дерінчав по-старечому голос. «Як у тому, у граді, у Переяславці...» Да засів заліг лютий скимен звір Зі своїм стадочком зміїним. Походжало там три богатиря, Три богатиря сила силища, Як один богатир сипав ушемчугом, Як другий, то самоцвітами, А вже третій ніс тясмену вузду, Сріблом золотом перековану, І з добром ішли до скимен лютого. То про наших пращурів, Билина бувальщина, Що баєш, то про богатирів добрих молодців, а діди наші старі були. Еге, старі. А як підхопили на плечі стовпи, що підпирали терем з Кимен Лютича, усе й рухнуло на голови вражі. Доволі баснити. Послухаймо, що гусляру то оповість. Побили їх дідів наших пращурів, зойкав жіночий голос над торговищем. І раптом запала важка тиша. Один по одному стали знімати шапки. Увесь подільський торг занімів, мов би, на велелюдному похороні. Київські мужі схиляли голови перед пам'яттю відважних своїх краян. Суворо й журно оповідала про них «Билина Бувальщина». Як ударив звіру главу першого, гострий спис на тріски роздробився. Замахнувся він та на другого, харалужний меч його пощербився. А як третю главу почав відтинати – і ті неводи його сплутали, У Дунай ріку зболочили от Три богатирі сила-силища, А самі тоді скам'яніли от Понад берегом Дунаю зупинилися. Ні, не вмерли діди-пращури, Втопили лютого скиман звіра У вирах Дунаю, А душі їхні лебедять ондечки Над оболонськими лугами. Білі зграї лебедів падають, Падають на тихі плеса, щоб знову вирувало на них одвічне життя. Оскольд уже не виглядав човнів ізнизу Дніпрового, а київський літописець скупо записав «Убієн бість от болгар Оскольдов син». Та ні сліду не лишив у своїх пергаменах від тої жури і печалі, яка важким каменем упала князеві в серце, і якою кияни оплакали світлу душу останнього Києвича і його захисників» бо ніхто ще не зміг оцвятити сліз, пролитих від безглуздя, просто від людської злоби. Доки була живою доброгніва, Бусл ніколи не згадував про неї. Ходив замість Ольми у походи, вибирався на полюддя, возив князів на лови, споряджав купецькі валки, порядкував на привозах почайни. Ольма уже зовсім знемічнів, сам переселився у вишгородський терем доживати свого віку. Бусл же швидко зумів у всьому замінити старого Тисяцького. Життя перед ним славе слухняно, одне гнітило. Старий Тур ставав недобрим, ніби чаїв якусь образу чи підозру до нього. То махнув на нього рукою, старий вже князь Тур, швидко висихає розум. Бусл горнувся до Оскольда, бачив у ньому не онука свого, а владцю, підставляв свої плечі і меч під його труди. Порядкував розважливо і в Граді Києві, і в княжому теремі, і у себе дома. Челяді мав повен двір. Нова жона, бояриня Величка, ходила в ошатних хутрах і ромейських узорчах із золотими навушницями та напалками. скрині її почали наповнюватись важким сріблом. В тому допомагала йому стара лупкиня.